Jabur 16 dari ayat 1 sampai 11 Doa Daud. Peliharakan aku ya Allah, aku bernaung kepadamu, wahai roku. Kau telah berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku. Tiada kebaikan bagiku selain engkau, dan orang saleh di bumi ini, mereka lah manusia terpuji yang membuatku sukacita. Orang yang menyembah Dewa akan berganda deritanya. Aku tidak akan menerima korban darah mereka dan tidak akan menyebut nama mereka. Ya Tuhan, Engkau lah warisan dan cawanku. Engkau memberiku rezeki untuk hidup pelbagai nikmat telah kau kurniakan. Sesungguhnya, warisanku sungguh baik. Aku memuji Tuhan yang telah membimbingku sesungguhnya pada waktu malam suara hatiku juga mengajarku aku sentiasa menurut panduan Tuhan dia berada di sampingku aku tidak mungkin goyah oleh itu hatiku gembira dan bersukacita dalam kemuliaan jasadku juga akan tenteram dalam harapan kerana engkau tidak akan membiarkan rohku di dalam alam maut dan engkau tidak akan membiarkan orang suci mu binasa. Engkau akan menunjukkan aku jalan hidup dalam hadiratmu sepenuh bahagia dirasai. Di tangan kananmu nikmat dikecapi selama-lamanya.